In alhamdulillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جith falendërim edhe lavdërimet janë për Allahun subhanahü teala sot në gjithsesi Ata falenderojmë dhe pretendhim dhe fal i kërkojmë Ata që Allahu e udhëzohë në rrugën e drejt, askusht nuk mund të adevjoj nga kjo rrugë. Dhe ata që Allahu subhana mutala e le në humbja, askusht nuk mund të asilë në rrugë të drejt përveç ti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. Zotil artë madhuruar në kurani në famëllartë, urderon dhe thotë, o ju që kini besuar, friksoju një Allahut me sinceritetë e mos dhëdis në ndryshe vetëm se duke qenë besimtarë në besimin islam. Në emision e sotën do të flasim për një tjetër virtyt të besimtarëve, një virtyt të qmuar, si thuash që eshtë ana tjetër e medaljes së falenderimit. Së kur se feksua në emisionin e kaluar, besimi kanë thënë djetarë ndajtë në dy pjesë. Gjusëma e tje është falenderim dhe gjusëma tjetër është durim. Të falenderoshë Allahun së përna o tala kur tjebë mirësi dhe duroshë në ditë vështira kur goditë është nga fatkesit. Kërë është besimin. Në faktë jetë e këse botë nuk është taj që lehtë. Allahun së përna o tala duke përshkruar raritetin e këse botë në një jetë vetë në thotë. Volekad khalak nër insanef i kebed, ne kemi kryuar njëri unë dhe a i do tjetë në vështirësi të një pas njëshme. Jeta jo në sprov, apo në mirë të themi, një vark i pandër prerës sprovash të silat shpesh të rënditin zemrën tonë. Sa po dilë nga një provim, futesh një provim tjetër. Ndodhë që sprova e dytë Ti et kreet e kundërt nga e para. Njeriu sprovohet me varfëri, por edhe me pasuri, me smundje e me shëndet, me hidhrime e gëzime. Por besimtari, ndryshe nga të tjerët, është gjithmonë në mirësi, sikur sa fot profeti sallallahu alaihi wasallam. Çështja e besimtarit është e lehtë. Çdo gjë për ta është mirësi. Kur ati i jepen të mira, ai falënderon, dhe kjo është mirësi për te. Por edhe atë herë, kur goditet nga fatkeqësitë, ai bën durim, dhe kjo përsëri është mirësi për te. Kjo nuk do vetëm se me besimtarin. Sprova të duam apo nuk duam ne ekzistojnë? Po cili është sekreti i këtyre sprovave? Këta Allahu subhanahu wa taala ne ka seruar në njajit, kur thot, allëdhi khala kalmauta walhajata li e blu e kum, e jukum ahsenu amel. Ai cili, kriojë të kjen dhe jetën, për të provuar se cili për jush është të më vej për mirë. Në mënyrë të përmledhur, mund të themi se së provat që nej në nështrojme gjatë jetës mund të ndahen në katër loje. Allahus fa në autalesë es provon njeriu apo mirthemi es provon gjithë njerëzit jo vetëm pa besimtarët por edhe besimtarët es provon madje besimtarët sprovohen edhe më shumë ata që Allahu subhanahu wa taala i do i sprovohen më shumë prandaj të dërguar te Zoti ishin njerëzit më të sprovuar sikurse ka thënë profeti salla selam njeriu njerëzit sprovohen sipas shkallës së besimit sa më lart të jetë besimi Ashmi rëndës prova, dhe nëse besimi është i brisht, prova është më e lehtë. Allahu subhanahu wa taala sprovon me gjëra që ne i pëlqejm, por edhe me ato që me ato që nuk na pëlqejn, por edhe me ato që jore që i pëlqejm, madje prova me beqatit është akoma më e rëndë. Njeriu sprovohet me varfërisë, sëmundje, Pikëlim, por edhe me shëndet, pasurit dhe gëzim. Sprovat janë të drejtë për drejta, por edhe të tërthorëta të në mënyrë indirekte. Ne sprovohemi me të tjerët, në që mënyrë? Sprovohemi kur shohim dhe kemi komshinj apo jetojme mes njërzve të cilët kanë handë dhe probleme. Dhe nëse ne jemi të pandi e shëm dhe tyre, atër e kjo është sprovë për ne, nuk kemi kaluar nuk e kemi kaluar provimin. E prandaj, nëse solidarizohemi me ta, sigurisht, nëse përpishemi për tja u lehtesuar halet atyre, e kemi themi me plotgoj se kemi kaluar këtë prov. Së provat jo gjithmon janë të dukshme, ato, njëri u mund të sprovojt edhe me gjëra të pa dukshme, dhe të pa prekshme, si përshemë me fuqi, shëndet, dituri, arsye e intelekt, me shfrëzim në kohës, e tjera. Kjo është një si parathënje për të hyrë në fejlbin e temës për të cimë doflasim në vazhdim i shalau të ala. Thamë se jitha një riut është të sprovë. E për të përbaluar këtë sprovë, këtë sprova, islami rekomendor një ilax shumë të dobishëm që quhet durimë. Durimi i largon të gjithas mundjet, i shëron të gjithas mundjet dhe i largon të gjitha dhimjet. Në aspektin fetar, të pësh durim do thot, ta frenosh veten nga piklimi, ta frenosh gjuhën nga ankimi dhe duart t'indalosh nga veprimet e pakontroluar, si goditja e fytyrës, ngrisja robave, e tjera. Durimi është një gjëndje shpirtërora e qetë, e heçtur, falenderuese, durimtarin edhe pse godasin fatkesit e më dha, aji në pa mjë t'jashme, zemra e digjet, por në pa mjë t'jashme duket si normal. E për mbanë vitën, fani, nuk ankohet, nuk bëhet pesimist, nuk e urenë saktimin e Allahudhës, pana o tala. Njëri urtë dëgjojë një person që i ankohet një tjitri për gjëndin e vështirë, Ndërsa, i thot, kënjëri i urt, i thot, o filan. Apo janë kohësh ati që nuk të mëshiron, pra janë kohësh njëriut, për atë që të mëshiron, për Allahun së fanë o të ala, por kënjëriu janë kohët Allahut së fanë o të ala, kjo nuk bëjë ndesh me durimin. Sikur se Jakubi a.s. i vankua zotit ti duke thënë, i nëma është ku bethi wa huzni ila Allah, Un vim bien dhe pikëllimin tim ia pa, parashtroj Allahut. Allahu subhanahu wa taala për emrave të bukur ka dhënë një emër, as-Sabur, i duruar. Është një prej emrave më të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Që do thotë, Allahu subhanahu wa taala duron, ai nuk ngutet me dashkim. Jafatizon afat, gjyraqërat derisa të pendohen edhe pëse ata e të projnë me poshtërsi. I drguar e Allahut sëllallahu aleyhu sëllem thot, asë një nuk eshtë më durim tarë se Allahut sëpana utala. A ti i shëshërojnë ortak dhe shpifin se ka fëmi, e me qëtëte a ju jep shëndet dhe pasuri. E shadit që të resmetëm Bukhariu Allah, Allah vë më shiroft. Durimi e u dhejshë njeriu në bindin dhe Allahut sëpana utala dhe largon nga gjunahet, Në kohën të onë, janë, janë shtuar shumë fatkesit, së probat dhe patritsit. A i që kapet fort në fejnë a lautës, panë o talën në këtë kohë, e shikur që ne ka përshkruar për feti së radhavare i usëlem, e si të mbaj prush në dorë. Njërëzit sot kanë shumë nevoj për durim. Nevoja për durim nuk eshtë me pakët së sajo për ushim, pije dhe ajer. Nëfësia po shpirti i njëriut egoja unë i ti, esë si një kafshka, më thënë djetarët, të cilën e i për njëriu, njëriu. A i ose dhe të ashoj dritë gjenetit ose dritë zjarit, ndërsa durimi luan rolin e frerve. Një djetarë thot, frenojni shpirtin tuaj, sa i është kurios të provoj gjishka. E si dhe musë e shqipriru për të kekeqja, Allahu e më shiroft atë që frenon shpirtin e ti dhe dhe të ronë të bëhet i bindur dhe Allah subhanahu ta'ala dhe i nështruar pa dyshim të durosh ndaj harameve dhe i njërave të ndaluara e shumë me e lekt se sa durosh ndaj dënimit Allah subhanahu ta'ala në botën tjetër. Durimi esh një prej virtyteve që shpërblehët më shumë të ka Allah subhanahu ta'ala. Një djetar ka thënë se gjdo vepre i njëhet shpërblimi përveç durimit shpëblimin e të cilin nuk e njeh mendi vetëm Allahu subhanehu teala. Pse? Sepse Allahu subhanehu teala thot inna yuafa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dyrëmtarve do t'u jepet shpërblim pa mas. Ky është premtimi i Allahut. Dhe kur Allahu subhanehu teala thot, më thot mua edhe ty, u thot njerëzve se do, nga, do të një japë shpërblim pa masë në, nëse durojmë, ne me mëndjet tona të dopta nuk mund të apërfitrojmë, do të më sh... mirësin e Allahut së përblimin, shpërblimin e Allahut së përblimin e Allahut së përblimin. Njerëzve shkuan të kënjë djetar i devotëshëm, të cilit i kështë rënë një fatkesi, dhe ngu shëlluan për këte, ndërsa a i u akëtheu. E si të mos bëjë durim, kër e di që Zoti i lartë madhruar më ka përmtuar tre gjera për durimin, e se cila për e këtyre të trejave për mua është më e mirë se sa dunja, dunjaja kjo bodhe që ka në ta? Pastaj, për mundi a jetin kur anor, u e beshqiri sabirin, e ledhine i dha asabet hum mosu i betu në kalu inna lillahi wa inna i lehi rajion, Ulajk, alejhim salavat, u mirrabbihim u rahme, ulajk e humur muhtedun. E jepu mu shdhejt durimtarve, të cilët kërkodejt ndonjë fatkesit thonë, ta Allahu t'jemi dhe t'ka hitot këthehemi. Ata kanë bekime dhe më shirë nga zote i tyre, të t'jilët janë t'udhëzuarit në rrugën e drejtë. Në këto ajete, Allahu i lartë madhruar, u premtonë durimtarve tre gjera, Bekim, mëshirë dhe udhëzim. Një dia ar thot se në çdo fatkeqësi që e godet njeriu ka mirësi. Mirësi për të cilat duhet ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Sfarit ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala që nuk e ka goditur fatkeqësi në fesë, fatkeqësia në fesë është fatkeqësia më e madhe. Ta falë së dyti, ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala qi nuk e ka goditur një ndonjë fatkeqësi më e madhe se sa kjo. Dhe s'treti, nëse Allahu subhanahu wa taala e ka bërë prej durimtarve, atëherë ta falenderoj dhe për këtë mirësi të madhe që e bëri të durueshëm. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala u premton durimtarve se për shkak të durimit do t'u largojë të gjitha të këqijat dhe do t'u realizojë gjithçka që ata dëshirojnë. Me mëshirin e Allahut durimtarët do të futen në xhenet. Në xhenetin e mrekullueshëm do të vizitohen nga engjëjt, të cilët si i përshëndesin me selam dhe do të thonë: "Salamun alejkum bima sabartum, funi'ma ok uqba ddar." Pa sheh Allahu qoftë mbi ju për shkak të durimit gjetet shpëtimin sa thellë i lumtur është ky vend. Në drejtuar i Allahut sallallahu alaihi ve sellem thotë, çështja e besimtarit të vërtetë është e habithshme. Çdo gjë që i ndodh atij është mirësi. Kur i jepen të mirë apo ledon, kjo është mirësi për të. Por edhe atëherë kur goditen nga fatkeësit, ai ibëndurim dhe kjo për, përsyn as mirësi për të, kjo nuk do me askën tjetër përveç besimtarit. Ebu Seid el-Kudri radiallahu në trasmeton se dërguar e allaut sëllallahu alehu se më ka thënë, as kujt nuk jeshtë dhënë dhurat me shmuar dhe me madhe se sa durimi. E në një aditit të rëthot, profeti sëllallahu alehu sëllem, fitorja vjen duke duruar, pas ankthit vjen qëtësia, pas vështirësis vjen lehtësimi. Dërsa imam ali u raddiallahu anhu thot, djeni se durimi përbesimin është si koka për trupin, kur pritet koka, kur hishet koka, trupi vdes. Kështu është dhe durimi për besimin. Pas ta e ka ngritur zërni dhe ka thënë, pa dushim, nuk ka besim, a i cilin nuk ka durim, nuk bën durim. U musoleimi, ka qenë një prej besimtareve, sahabijatve, më durimtare. Ajo në tregonë vetë për një në gjari, fatkesi që i ka ndodhë në shpine vetë dhe ka bërë durim. Ka thënë se kërë vdiqë fëmija im, foshnja, im shoj që Butalha nuk gjendej në shtëpi. Unë e varosa të fëm, fëmijen vetë me duartë e saj kjo grua durimtare, devodshme. E varosa thotë, në njënga qoshet e shtëpis, kërë vjen e Butalha, i përgatita ushimin, Dhe jashtrova duke ngrënë, ai më pyet si është fëmija se e, e pa tilëntë smur. Thash sot ai është më i qetë se sa kur ndonjëherë. Pastaj i them, "Shfarme donti o burim, për disa komshin të cilëve u ishte dhuruar diçka, dhe kur u kërkohet ajo dhurata, Ata shprehin shqetsim, ankim, nuk u vjen mirë. Dhe rko, e butal hakupton, se djali ti kishte vdekur. Dhe pastaj, <coughs> i fatë bashotja vetë birytë, Qabdekur, ai ishte dhurat prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala. Ebutal bëri durim dhe falenderoi Allahun subhanahu wa taala. Kur e lajmruan profetin sallallahu alaihi wasallam, i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam i lutut Allahut subhanahu wa taala që tu jep atyre pasardhës të hajrit të vërtet. Allahu subhanahu wa taala do t'i jap pasardhës të hajrit fëmi të devotshëm. Abdullah ibn Mubarak rahimullah ka thënë se fatkeësia nëse nuk durohet dyf, dyfishohet. E para është vetë fatkeësia që godet njeriu, dhe e dyta është humbja e shpërblimit, privimi nga shpërblimi i Allahut subhane ve teala. Dhe thotë, kjo e dyta është më rëndë se e para. Zemrimi nuk ndryson asgjë nga caktimi është tonë me i Allahut subhane ve teala. Përkundrazi e shton fatkeësinë me një fatkeësi tjetër. Hidhërimi është Shumë më i lothë shumë se sa durimi. Ahmed Nuhamelin, Rahimë Allah, e kam futu në burg. Atje e torturuan shumë, e rahën, që të shpiftet pranonte, se kurani është i kriuar, pra i refuzoi. Ka ndodhur një gjarje e habitshme në atë burg. Shkonë dhe viziton Ahmedin, Rahimë Allah, këti imam të madhë, viziton një hajdutë i cili je përkura jo me një mënyrë shumë të habitëshme. I thotë o Ahmet, unë pata vjedhur dhe më rahan shumë më kanë goditur 150 fshiklime me kam zhikë që ta pranoja fajnë, por unë bëra durimë, edhe pse isha e isha e vedishëm se kësha gabuar. Ndërsa ti o Ahmet, jenë hak i e në të vërtetën. Pra ndaj të këshiloj që të bëshë durim. Durimi ndahe në disa loje. Durim ndaj adhurimeve, durim ndaj mëkateve, dhe durim ndaj fatkesive. Dhe të treja këto loje të durimit, Allahu subhanahu ta'ala në i përshkruan në fjallën e njëri të mënqën lukmanit kër e këshidon të birim, i thodë, ja bunejje, atimis salat, wa mërbin marufi, wa nëhanil munker, wa së bir alama e sabek. O djallim, fale namazin, me përkushtim, urdhro për bir, ndalon nga e keshja, dhe bidurim, daj fat keshive, që të godasin. Durim min daj vepra vetë mira, po njëri u ka shumë nevoj të dajve pra vetmira, të cilat mëmëshir me për shkak të të cilave mëmëshir Allahu Subhanallahu Teala fiton në xhenetin e Allahut Subhanallahu Teala. Së nëse nga natyra e vet është krynenëç e përtac, por ton për, për, për shemb, që ta adhuroj Allahun Subhanallahu Teala herët në mëngjes e ta fal namazin në kohë. Apo një shembull tjetër, heziton nga kooperacia, heziton të jap ka frikse i paksohet Pasuria nëse jep zakatin, e kështu me radhë. Pesëmtari ka nevojë të bëj durim edhe ndaj gjunaheve. E durimi ndaj gjunaheve të cilat bëhen më lehtë është duhet të është shumë më i madh. Në njeriu e ka të vështirë të duroj ndaj gjunaheve që bëhen lehtësisht, sikurse janë gjunahet e gjuhës, pergujimi, shpifjet, thashë themet e tjera. Hë, sheh një agjërues, i cili Agjron ri pa ngrënë dhe pa pirë. Bën durim. I agjron barkun, por nuk i agjron goja, ngasë edhe pse agjron shpift për gojon. Skënderi në njerëzve dhe u bën padrejti njerëzve. Atëherë ky jam vetë shpërblimin vetes për shkak të mungesës së durimit. E pra, besimtari i pranon mundimet me të cilat është të rëthuar gjëneti, dhe i refozon gjërat e këndshme me të cilat është të rëthuar zjarë. Sikur se thotë profetisë së lalarë, se më gjëneti është të rëthuar me gjëra jo të këndshme, ndërsa zjarëi është të rëthuar me gjëra të këndshme. Besimtari duhet duroj dhe ndaj fatkejësive. Të duroj dhe atyre gjërave që nuk dodi me dëshirën e ti, me vullnetin dhe zjedin e ti të l se që jam dhekja njerëzve të afert, umbje pasurisë, smundit e tjera. Êshtë absurde në theksuam, që është në fillim të këti emisioni, është absurde të mendohet që jetëa njeri u të kaloj pak to fatkesi, apo të të zbrazët për tyre. Mirë po besimtari me në dihme në allautës fa nautara i përbalon ato dhe eliminon pasoja tragike të fatkesive. Besimi dhe bindja e fort e mposhtë në dhimbjen ashtu si kurse narkoza e në pinë trupin gjatë operacioneve. Në këtë mënyr, besimtari këtë dhimbje në forës, durimin dhe fatkesive, e shpremajave më të lartë të qëndrujshë mërisë në fe, a i mbështetet të këbesimi i sigur dhe bindja e forët. Më kaj që përëmbyllim pjesën e partë të këti emisioni, për të vazhduar në të një të njëtë në linjë, në shanë laute ala, në pjesën e dytë, me lejën dhe vëngetin a laute së fan në desha të flasë për disa nga shkashet që në ndihmojnë për të përbaluar me sukses fatkisit që nga gudasin në jetë për të bërë durim. Assalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu. Bismillah u alhamdulillah, u salatu, u salam, ala resulillah. Të ndëruar shikues, vazhdem të flasim për shkashet të cilat me lejnë dhe vëndetin Allahut së fanat ala, nga bëjnë të duru e shumë dhej fatkesive, të cilat pa dushimë janë të pashmangshme në jetë. Duke e lutur Allahut së fanat ala, që të na mundësoj, të realizem këtë shkashet dhe të na jabdurim. Së parëm, Shpresa në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E theksuam edhe në pjesën e parë të këtij misioni se Allahu subhanahu wa taala i shpërblen durimtarët pa kufi. Dhe shpërblimi i durimit është xheneti mrekullueshëm. Kur njeriu mendon këtë, atëherë kjo i ja alegët sofat kisë dhe bën durim. Durimi i fatkesive e shmyrën gjunahet. Allah vazdon ta provoj besimtarin derisa ta largoj apo ta nxir nga kjo dynja te pastër nga gjunahet gjët të cilën nuk mund ta arrinte me adhurime të tjera po dhe durimi është adhurim Allah subhanahu wa taala e ka përcaktuar fatkesinë dhe ka shkruar atë në levhin mahfud para se të na krijonte ajo do ndodh patjetër Duam apos duam ne, këshu që anë kemi, nuk nështon një tjetër vetëm së dëshpërimi. Pra nda du të bëjmë durim. Përderi sa në jemi të vedishëm se fatkesia e shprej Allahut, sëfëhana vëtë ala, ne e konsiderojmë vetëm besimtarë, ne themi që jemi besimtarë. Atëre nëse jemi vërtet besimtarë të sinqertë, e kemi për dëtyrë të bëjmë durim. Obligohemi të bëjmë durim. Allahu lërët mëndhruar thot, u e ma asoa bekum mi musibet un, mi musibet in fëbima kësebet e i dikun. Në gjdo fatkesi që u godet, është për shkak të asaj që kanë korur apo kanë punuar duartuaj. Gjunahet që ofshin e të të të vogla apo të mëdha janë në shkaku kërësor i fatkesive. E pra, le të braktisim gjunahet e të kërkojmë fali Allahu të subhana u tala ta për gjynahet që kemi bërë, që Allahu sëfana u talat në ruaj nga fatkesit dhe dëmet e tyre. Sikur se thot ima maliu radiallahu anhu, fatkesit nuk bijen, nuk vin e godasin njeri u vetëm se përshka këte gjynahet, gjynahet dhe të ti dhe ato nuk në argohen, vetëm se me pendim. Të jemi të sigur se fatkesit njeri u vetëm se përshka këte gjynahet, si qdoj që tjetër, ndodhin me saktimin Allahut së përna o tala, a i zjo dhe i përqehu për ne, përndaj në duhet kënashemi me saktimin Allahut, sa dohet që të përpishemi në nuk mund të adhurojmë Allahut së përna o tala, nuk e adhurojmë Allahut së përna o tala, ashtu si që e meriton a i. Ne vetëm përpishemi, dhe i sukseshme shtë a i, të qilit Allahut së përna o tala, a i Prandaj, durojmë, e për suksesh, përndaj letë durojm Durimi është një prejadurimeve më madhështore. Gjdojgje që i ndodhë besimtarit, është hajër, është mirësi për të. Kështu ka thëmë profetisër Allah o arë e osërëm. Fatkesia është ilax. është një ilax që i dobishëm që i ja ajebë ja mjeku i ditur. Ajo është mëshirë për ne, është në dobinë tonë, prandaj leta durojmë këtë dozë dhe mësë vjellim vrërë me zemrim dhe ankime ndaj Allahut Subhanu Teala. Përdorimi i ilaçit është shërim, shpëtim dhe rehabilitim për shëndetin. Ky ilaç me lejen dhe vullnetin e Allahut Subhanu Teala do të do të më largojë, do të më largojë dhimbjet ona. Allahu Subhanu Teala nuk dëshiron të na shkatërrojë nëpërmjet fatkesive. Nëse ai do të dëshironte këtë gjë, mund ta bënte në mënyra të tjera e, e ka shumë të lehtë për ta bërë ndryshe përkundër asij. Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet fatkeqësive provon besimin tonë e pastaj me mëshirën e tij na fal gjunahet dhe na shpërblen. Jeta e kësaj bote është sprovë, lum ai që duron. Allahu subhanahu wa taala na forcon, na kalit, na edukon me gzime dhe hithërime, me begati e me skamje. Kjo është tjeta e kësaj bote. Jetë në të cilën janë të alternuara të mirat, begatit, me gzimet, hithërimet, varfëria, shëndet i pasuriat, të gjitha janë pjesë e kësaj bote në të cilën në jetojmë. Luma i që bënë durim. Lusim Allahun së fanë o tarët në dhurojë durim, të nabëj për e durim të arve, për e njërzve të udhëzuar dhe mirë njohës, lusim Allahun së fanë o tarët që në japë përfundim të lungëtur. Lusim Allahun së fanë o tarët që në falën e prindritan dhe gjithë besim të arët në ditën e gjykimit. Lusim Allahun së fanë o tarët që në japë mirësin në këtë botë d jetër Allahu ạmin wa sallallahu ala nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qofshi në mushilin e Allahut spontan Allahu ypastamonit inshallahu taala dernë misionin e ardhm varë të mbap viko